«Це так, Софійчина прабабуся верхи їздила? От бий собі, уявити лише, вона, Софійка, мчить на баскому коні, вороному, з білими по коліна ногами, мчить, гордо минаючи кафешку з ошелешеним Вадимом, який аж похлинувся кока-колою, а Ірка, хм. в неї не тільки нігті позеленіли б від заздрощів». Розділ 24 Відьмен ставок. Софійці не набридало морочитися з курчатами, пасти гусеня, захоплено копала черв'яків для качок, а ті хапали їх з під самої лопати, забуваючи, що Софійки треба боятися. Зі сніжани ж тільки й було пуття, що лікувати півника, бо зламав кіхтика, і підв'язати індикові поранене крило. Добре в селі. Шкода лише, що немає тут... Ні, не кулаківського, звісно, а е, чорнобілки і старенької бабусиної шафи. Софійка з тітонькою Сніжаною пішли купатися. Ось, вертаючись, уже вдруге минають таємничого пустельника. Пустельник не звертає на них жодної уваги. Та й вони не помітили його. Знову проходять мимо старої присухої бабці... На старому присухому пні бабця щось шипухче шамкотить зів'ялими устами. Добрий день! Раптом голосно вітається Софійка. Здорові були, майже шипить бабця. Бабцю, а чому ставок називається відьменем? Ой, дітки, не питайте. Гріх, дітки, маю, великий гріх, шипить бабця. Мати моя тут сиділа, показує на хатину за городом. Зілля варила людей рятувала, кого рятувала, кому й поробляла. А одна жінка з самого вишнополя до неї прибилася, плакала грошима, розкидалася, просила перевернути чужого хлопця, зжити зі світу суперницю. А чим та нещасна жавинила, губила моя мати невинну душу, стратила й хлопця, і та жінка вишнопольсь щастя теж не мала. «Не своєю волею жив з нею чоловік, не своєю». Бабця помовчала, а тоді додала, «Відьма вона, відьмін і ставок, вже за дев'яносто, а спокою мені за мамин гріх нема і не буде. Приходжу сюди, прощання прошу, прощання прошу і прощання не чую». Бабця беззвучно позіпала ротом, а потім, ніби з полегкістю, що комусь висповідалася, задрімала. Софійка Сніжана її не будили. Тихенько покинули стару і пішли додому. Розділ 25 Від чого здатен пропасти настрій? На автовокзалі Софійку зустрічали мама з Ростиком, тато ще не прийшов з роботи, і чорнобілка. Ув'язалася за ногами, хоч криком кричі, пояснила мама, то мала клопіт, аби не попала під яку машину, волокла твою чорнобурку на руках. Мамо, не чорнобурка, а чорнобілка, цілувала свою вірну кицю. З не меншою ніжністю розцілувала і братика, такий апетитненький, ще й усміхається. Скоро його можна буде вчити літер і лічби. У Софійки вже давно заготовлено для цього цілий ящик таблиць і малюнків. Той зовсім стане цікаво. Як гарно йти рідним містечком. Як гарно жити в світі. Дай повезу Ростика, забрала в мами візочок, підкинувши їй торбу з бабусиними гостинцями, пакет із почищеною дідусем рибкою, і чорнобілку, яку дуже той пакет зацікавив. Сипала мамі сільськими новинами, передбаченнями нового сніжаниного заміжжя і мимоволі виловлювала очима постаті, схожі на Вадимову. «І яке ж у нього прізвище?» – спитала мама. «Чи є?» «Женихове». «А, ми не спитали, бо ми з ним ще не розмовляли, але кличуть його пустельником». «Ага», – мовила мама. «Все зрозуміло». Вадим не траплявся, але назустріч, вихиляючись, чи то пак вимахуючи, перефарбованим білий верх, чорний низ хвостом ішла Ірка Заводчук. Мимоволі Софійка оглянула себе збоку, Чи личить їй візочок, чи не дуже стара і товста її мама? Ні, візочок викличе заздрість у будь-кого, Мама, убрана майже модно, і після ростика таки повернула осену талію. Та впевненості не додалося. Софійка надто добре знала, що ніколи не зможе бути такою стильною, як Ірка Завадчук.